há dois aspectos que, que essa segunda semana produz como novidade para a minha experiência passada, que é um é esta ideia de de, de laboratório de criação e portanto, um, que, é, que, é, que é de certa forma uma novidade, embora eu tenha já feito outros, mas desta maneira uh, em que abordamos a ideia da simulação, Ou seja, de simular um grupo que estava a começar uma criação e como é que seria a primeira semana desse encontro. Não é? Isso é uma novidade, de facto. Porque, no passado, uh, o mais próximo que eu cheguei desse tipo de laboratório de criação, que não é tanto um, um laboratório de... ou não é um workshop de prática ou de transmissão de uma técnica ou de um sistema foi através da, da ideia de, ou de tutoria não é ou seja cada artista traz um, uma proposta faz e a gente fala ou eu falo sobre ela pronto que é mais tradicional mas que eu já tinha já fiz ou num durante o trabalho com a fernando eugênio não é com a uh, durante o and lab chegamos a ter uma espécie de, de tentação de sistematizar também para além da ferramenta da composição em tempo real enquanto sistema de organização ou de, ou de, ou de colaboração ou de pensar o pensamento não é? agir a ação uh, ou pensar a ação agir o pensamento uh, chegamos a, a ter essa espécie de ambição de sistematizar o próprio a própria ferramenta para a criação achando que pronto, achando que eventualmente ela não se não se limitava a ser uma ferramenta que sirva a improvisação e que sirva o pensar a colaboração, mas também serve a criação pronto, com a entrada da Carol vai lá no na equação e sobretudo porque ela veio do EndLab e portanto ela teve a experiência por dentro dessa tentativa de sistematização da ferramenta também para a criação percebemos que, provavelmente, a CTR na criação tinha que estar num lugar mais, mais intuitivo, menos explícito, menos enquanto fórmula, que já é um grande problema na própria improvisação, ela ser, digamos, absorvida ou assimilada como fórmula, mas é quase inevitável porque é de facto um sistema, foi sistematizado, tem um conjunto de regras e princípios e há uma tendência de olhar para as notas não é? e ver o que é que a CTR propõe que se faça agora, ou nestas condições, isto na improvisação. Na criação artística, de facto, isso uh, cria um problema na, na própria na própria enunciação, que é o problema de de se achar que existe uma solução, não que, que a CTR pode ser uma resposta para para quando tu tens um bloqueio criativo ou tens um uma necessidade de resolver um digamos um, um projeto criográfico ou dramatúrgico e a CTR uh, resolve eh uh, E, portanto, a partir do momento em que a Caro, nos últimos dois, três anos, com mais intensidade, começou a, a estar mais envolvida, a, a, a, o desafio era chegar a um workshop e a, não não partilhar a, a, não cair na ratoeira, no fundo, de partilhar a CTR enquanto fórmula, não é? bom e por isso a única coisa que se pode fazer é uh, partilhar a, a fragilidade que é o ato de não saber uh, eventualmente conseguir partilhar esta noção do que a CTR se entranha não é? ou seja ela deixa de estar em modo em modo a uh, ferramenta passa a estar uh, em modo quase ético como um, uma cartografia digamos um, um assim, uma espécie de linguagem, inclusive, que é partilhada de forma uh, um, indireta por todos os intervenientes uh, e pronto, e portanto este esta proposta de laboratório como foi formulada num contexto em que já havia um passado também com a Cláudia com a Cláudia Dias, na, na, na transmissão da, da técnica, não é? como ela chama, e uh, na tentativa que ela fez de, de aplicar diretamente à criação, um, consideramos que era um bom lugar para nós próprios testarmos Esta possibilidade de saber se era ou não possível expor esse lugar mais frágil ou esse lugar menos eficaz. que a CTR tem esse problema também, que é, que é um objeto... Um, ela gera uma, uma certa eficácia porque resolve um conjunto de... Resolve. Problematiza e pensa sobre um conjunto de problemas que são transversais a qualquer artista pode gerar essa espécie de, de equívoco uh, ao ser uh, transposta de modo demasiadamente direto para, para o ato criativo, que tem que preservar, uh, tem se proteger, de, de, sobretudo quando falamos em projetos mais coletivos, mas tem que se proteger de, desta desta ideia de fórmula, não é de, de solução, de resposta. Um, mas para mim ainda é uma questão complexa, porque como para mim é, é, tudo se mistura, uh, o a própria composição em tempo real enquanto proposta uh, mistura-se com a minha sensibilidade enquanto artista, ou seja, a ferramenta, para mim não há diferença entre a ferramenta que para os outros se transforma em ferramenta, porque porque eles recebem-na de fora, não é? Uh, mas para mim não há diferença entre essa ferramenta e, e a minha sensibilidade em relação ao tempo, ao espaço, em relação à duração, em relação à a, a, a ideia, por exemplo, de persistência, de prolongamento, de insistência, a, ideia de, a relação entre a periferia e o centro, ou seja, todas as questões que a CTR trata são também as questões que eu trato enquanto artista, não é? Um, e portanto acho que sem a Caro seria mais difícil eu, eu conseguir ter a perceção dessa diferença e por isso é que às vezes há uma tentação porque as pessoas, claro, aproximam-se ou perguntam ou, ou querem saber até que ponto é que este trabalho pode ser também aplicado à criação para além de ser um um uma espécie de teoria prática não é uma prática teórica em torno da, das questões da, da da colaboração e da decisão eu posso cair na tentação de dizer olha, é assim que eu faço uh, e eu faço, claro, usando a ferramenta CTR mas na verdade eu não posso dizer isso porque senão parece que, que ela se transforma numa numa espécie de canivete suíço não é que pode ser utilizada em qualquer contexto e não, eu é que tenho essa dupla hum, influência, não é, de dentro para fora e de fora para dentro. No meu caso não há não se distingue. É, portanto, para mim foi importante perceber que que uma coisa é, por exemplo, eu partilhar com as pessoas o meu o que é que eu fiz em relação a alguns trabalhos ou como é que eu opero em relação a alguns trabalhos. E essa partilha ser útil mais porque as pessoas observam um artista funcionar e pronto e isso é útil mas não pode ser digamos, partilhada como como segundo a CTR blá blá blá Quer dizer, isso, não, isso não pode mesmo acontecer e mas eu cheguei a passar por esse tipo de, de equívoco que no meu caso não era bem um equívoco porque eu estava a trabalhar para mim não é mas torna-se um equívoco quando eu partilho isso para outros e ele e os outros o recebem como se fosse uma um método, no fundo. Eu tenho deixado de falar em método há anos últimos tempos. Também não acho que seja uma técnica necessariamente. Um, será um sistema. Será um sistema. Será uma ferramenta para pensar o pensamento, para pensar a ação, para agir o pensamento. Bom, É, é, é aquilo que, que é o que fizeres o que fizeres com aquilo é o que aquilo é que se torna não, é? Não, pode, não pode ser uma coisa prévia sim a questão da a questão do afeto durante muitos anos teve ausente do vocabulário da, da composição tempo real ele aparece como Porquê? porque eu confundia muito a questão do afeto com Uh, a ideia de sujeito não é? e a ideia de a ideia de uh, de algo que que na verdade para mim estava conectado com o problema e não com a solução ou seja, na medida em que um, um praticante da composição temporal seja na improvisação, seja na, na criação, usa a uh, move se move a partir dos seus afetos provavelmente estará a impor uma coisa que é singular e que é muito privada aos outros pronto essa era a premissa inicial que me fazia digamos colocar a questão do afeto de lado da equação e investir muito mais na questão do como do que na questão do quê não é Portanto, a questão do como a questão do do modo operativo não é da mecânica da relação da, e não e, e de, achando que, que o, o afeto seria uma consequência dessa mecânica não é? pronto na verdade foi muito bom eu ter começado por aí porque secou a coisa tornou real um, um objeto muito seco uma ferramenta seca e cresce ser seca meio anónima, universal, partilhável, portanto, não, não, pronto, é, é quase uma coisa de engenharia, é como construir um edifício, como tens de ter em consideração a força da gravidade, o vento, a topologia do terreno, é mais engenharia do que arquitetura, pronto, portanto, tem a ver com a relação entre as forças das coisas, tem a ver com mais, mais com estrutura do que com o conteúdo, não é? o afeto terá mais a ver com o conteúdo tem uma influência muitíssimo grande no modo como o conteúdo se se manifesta mas depois comecei a perceber isso veio com a Fernanda, a Fernanda aliás a Fernanda a primeira pergunta que me faz no primeiro workshop é o afeto? Não é? onde é que está o afeto nesta coisa? -tadeira? como assim? porque mas na verdade estávamos a falar de afetos diferentes e estávamos a falar de quando falamos de sujeito versus acontecimento eu Eu, eu colocava o afeto no lugar do, do sujeito. E, na verdade, o afeto, sobretudo se ele for partilhado, esta é quem é chave, sobretudo se ele for partilhado e não imposto, se for sugerido, o afeto é uma ferramenta importantíssima no modo como tu consegues depois ter uma um envolvimento naquilo que fazes. Ou seja, se, se te moveres via afeto, é uma coisa se te moveres. Sim, é outra, não, é? é só porque és obrigado, só porque pronto. Portanto, o afeto é uma força muito potente para para que consigas ser resistente e consigas estar envolvido de facto na, na coisa. Mas ao mesmo tempo que tu partilhas esse afeto, que se for em modo de sugestão e não em modo de imposição, uh, ele tens que estar disponível para o largar. Portanto, esta é que é a, a, a chave da utilização do, do afeto ou seja, eu sugiro uma tendência se essa tendência for ou melhor, sugiro um, uma possibilidade, posiciono na relação ao acontecimento se essa posição for acolhida pelo outro ela transforma-se em tendência mas já não é minha porque foi acolhida e portanto se foi acolhida já pertence uh, ao acontecimento já é algo que está entre uh, do, duas, duas pessoas ou mais E se essa tendência for confirmada pelo grupo, ou confirmada pelo pela, sim, pelo grupo, eh, o acontecimento, então, eh, ganha o estatuto de direção. Ou seja, de, de, de plano não é de plano. Plano no sentido de território, não, não de planejamento. Não de, plano. de geografia, de plano. E pronto, nesse sentido, não há perigo de partilhar o afeto, porque o afeto nunca será uma imposição, será sempre uma sugestão. E quando essa podemos de micropolítica entrou na, na equação é quase um como se tivéssemos ido mais, ainda mais para dentro no interior da decisão da anatomia de uma decisão não é em que um infinitesimal ganhou corpo um corpo palpável deixou de ser uma coisa que estava meio invisível e a partir daí de facto ofecto o afeto passou a ser um lugar um lugar uma matéria como as outras, no fundo, ou uma matéria, ou uma ferramenta como as outras. E se fizermos um zoom alto, e portanto, e a criação a criação em grupo é um zoom alto, Porque não se trata da minha intimidade, não é? uma improvisação, portanto, não é uma coisa que acontece num instante, é uma coisa que se dilata no tempo. Se fizermos um zoom alto, o lugar do afeto está exatamente naquele momento, que é um momento que eu chamo de, de condições iniciais, não é? que tem a ver com as condições iniciais, a sensibilidade às condições iniciais, é um momento em que em que vai definir vai definir o modo como o grupo se vai apropriar e avançar numa determinada direção, e que depois tem todas as consequências que a gente sabe, que é reduzir dramaticamente as possibilidades, portanto, nessa redução de possibilidades, gera-se o dispositivo ou cria-se o dispositivo dispositivo esse que vai uh, condicionar portanto, vai criar um conjunto de restrições aos, aos diversos participantes e nessas e dessas restrições uh, vai emergir digamos aqui que podemos dizer que é o objeto, na peça do objeto portanto o objeto é uma consequência das restrições, as restrições é uma consequência da definição do dispositivo o dispositivo é definido através das operações que se vão Uh, ativando nesta micro política, nesta micro relação de posição com posição, com posição, com posição e que começa muito lá no, no início, que é naquele momento em que uh, digamos aquilo que chamamos território, ou que chamamos direção ou plano, ainda ainda ainda é uma espécie de bolha é uma espécie de uh, um espaço tempo sem sem norte, sem sul, sem este, sem oeste, não tem tá, tá a flutuar, não é? Que é o lugar do afeto, que é o lugar da inclinação, o lugar da inquietação, o lugar da do desassossego. Pronto. Eh uh, O que é que aconteceu com estes anos todos de olhar de fora esta este trabalho? Foi perceber que quanto mais tempo conseguias prolongar esse lugar de inquietação sem que ele se transforme em Um, em nome no sentido em que ele sem que ele seja nomeado, olhado de diferente uh, mais possibilidades tens que a obra a peça seja uma consequência e não um objetivo ou seja, uma causa não venha de uma não haja não seja uma consequência de uma causa ou de um objetivo, mas seja uma consequência de uma própria de uma consequência em si ou seja não ela emerge não é? Uh, mas para emergir tens que preservar a qualidade de dilatação desse, dessa inquietação não é? se essa dilatação se está a chamar em linha passa a haver uma narrativa, passa a haver um princípio um e um fim e, e passa a haver um objetivo b e uma origem a. Pronto. E aí matas o matas, quer dizer, matas. Mas estava mais cedo isso vai ter que acontecer, não é? Porque mas o ideal é que aconteça talvez no próprio dia do espetáculo, ou seja, quando o espectador se colide com, com isso. E que seja o próprio espectador a transformar aquela aquela espécie de espaço-tempo dilatado em linha. É o espectador que faz isso. Portanto, no fundo tem tem muito a ver com com esta técnica, tática, se quisermos, de ir prolongando uh, e adiando a resposta, uh, preservando um, uma meta-estabilidade entre aquilo que é uma posição rigorosa, ao mesmo tempo que estás em aberto. Ou seja, como é que preservas essa dupla qualidade de ser absolutamente claro e rigoroso, ao mesmo tempo que estás disponível para a mudança. Não é? Uh, e aquele princípio que pertence... Então, que a filosofia da CTER ou a o modo de pensar da CTER, que é o princípio da retroatividade, Ou seja, uh, o rigor que eu que eu aplico no momento presente uh, é proporcional à capacidade que eu tenho de o reformular caso os dados se alterem. E isso é a maneira que eu tenho de, de não transformar as minhas o meu rigor em rigidez a uh, não transformar aquilo que que é uma necessidade de precisão em, em lei em norma não é porque até pode ser de lei ou norma desde que seja provisória desde que seja temporária porque a norma é o que permite a estabelecer as as, as fronteiras não é? as restrições que vai acolher o A, a tal inquietação que tem que tem, tem que se manter latente, não, é? tem que estar em ferida aberta, não Mas não pode ser uma se pode transmarem em Constituição. Portanto, não se pode transformar em, em lei fundamental. Tem que tem que ser algo preserva a sua qualidade metaável portanto essas foram as diversas os diversos ensinamentos podemos assim dizer que todos estes anos de investigação foram produzindo com a colaboração brutal cuidado estúpida de pessoas não é? Uh, sendo que a mais recente é obviamente a caro que está que se confunde com o próprio trabalho neste momento mas uh, Fernando Eugênio teve um papel muito importante neste processo de sistematização A Cláudia Dias teve um papel fundamental no tempo em que o trabalho era carne para ainda, portanto era carne viva, ainda não havia sistema, na verdade não havia fazer primeiro pensar depois, não é? Uh, bom, e a Paula Caspão, Rui Catalão, Jorge Lacoste, que também foi muito importante no atual momento, e todo um conjunto enorme de pessoas, não é? Mas pronto, eu sinto-me mais como alguém que, como estive desde o início, não é? sou uma espécie de fiel depositário de uma experiência coletiva não é? que vou ao longo do tempo fazendo exatamente aquilo que a CTR propõe que é, retroativamente, vou fazendo o tal exercício de preservar a metastabilidade da da pergunta que a CTR coloca não é? e cada vez que aparece lá, alguém como vocês, por exemplo que são mais tangentes não é, pessoas de passa um tangente ou alguém com uma cara ou que é alguém que entra e fica durante um tempo é? é claro que o sistema abana qualquer pergunta que alguém faça vai pôr o sistema em perigo e isso é fundamental portanto, parte do meu trabalho é conseguir pôr o sistema em perigo e ser sensível à possibilidade dele estar a estagnar o que é que é uma estagnação do sistema é a transformação do sistema numa fórmula por isso é que a escrita do livro é tão difícil para mim não é? porque o livro é o paradigma do da, da forma. Mas tenho a sorte de estar, por exemplo, a fazer o livro com o David, ela o David Alexson Gaillot, que é, que trabalhou comigo durante quase 20 anos, que teve na origem da própria SDR, ou seja, até lá mesmo antes da Cláudia de tudo, E portanto, ele tem uma, uma leitura muito interessante de, de todo o percurso na qualidade de editor, que ele agora tem uma editora, então é é pessoa perfeita. Quem está a fazer a tradução e a leitura crítica do trabalho é Paula Caspão